Vi tackar Snackasan och Sver för Bankman Gangster. Jag vill välkomna alla som lyssnar och ni här i studion till sjunda avsnittet av Kals Radio. Tack så mycket. Nice. Yes. Innan vi börjar med någonting annat tänkte vi annonsera veckans tävling. Woohoo! right. Och veckans tävling är så mycket som en liten fråga om allas vår slatan. Mm -hmm. Vem av er vill droppa tävlingen? Nej, men det kan nog du göra faktiskt. All right, men då gör jag så. Eh, vem var det som Slatan under tiden i Ajax hade en infekterad strid med? Ja. Det handlade väl mycket om att vara på tronen bland spelarna. Största stjärnan i Ajax. Då, då. Så var det och den konflikten. Pågår det än idag, Ja, alltså. den har haft uttryck i ja. möten de emellan på fotbollsplan i senare tillfällen. Ja, var, varje gång de ska mötas så känns det som att det är någonting i tidningarna, speciellt Aft Aftonbladet där, som tar upp någon liten detalj om den här infektionen när de går ut och häcklar varandra, mer eller mindre. Exakt. Det är alltid kul när folk häcklar varandra i media. Alltså, fantastiskt. alltså vem hade Slattan en infekterad, eller har Slattan en infekterad strid med sedan tiden i Ajax, då de spelade tillsammans? Det är veckans fråga och det ni kan vinna är vi har tre biljetter till matchen mellan HF och Levante där ni får följa med mig Jakob och Simon och vår vinnare från, vinnare Per heter man mm. Per från, Niklasson per Niklasson, Polaren Per, från, från förra, Jakobs polaren per. förra veckan, han var närmast att tippa rätt i Sverige-matchen alltså Tre biljetter har vi och vi vill hoppas att ni vill hänga med oss. Ja, så kan vi även göra lite reklam för vårt event att vi försöker få med lite annat folk också. Just det, det är nämligen så att ni kan, gå, ni kan gå två för en på matchen som vi sa förra veckan. Och det innebär alltså att alla med stampeskort får gå två personer för 100 kronor, 50 kronor styck. Det är ju ett riktigt bra pris. Kanon se lite Europa matcher och stödja HF. Var lite, lo lite lokalpatriotiska där ute och kom dit. Mm. Samtidigt ska man veta att Levant inte katt skit det är, det är det verkligen På en plats i La Liga nu, som vissa experter helgen, anser också. vara världens bästa liga. Så att, bra fotboll till ett jävla kanonpris med mm. för jävla bra sällskap får vi ja, säga. Va? Ja, verkligen, vi föreslår ju att vi, vi letar upp någon trevlig stans och ta, ta en liten bit mat kanske, eller bara snacka skit över en, en sodavatten eller sådär. Precis, och sen så går vi vidare upp och sen så kanske vi runder av det här på eh, våran studentborg-villan. Ja, Exakt. det kan låta som en bra idé. Så vill ni vara med på det kan, kan ni kanske skriva på Facebook och så kan vi Prata lite mer på mm. Facebook där Och så ser vi vart vi kan mötas upp Jag kommer under musiken att äh, lägga en länk där ni ka, Eller en, äh, lägga en kommentar På vår sida Kalsjo Radio Så ni som inte gillar den redan Kanske ska gå in och göra det nu för er chans att kunna tävla Och den hittar du via Stamps FMs Via Stamps FM finns den gillad där Eller så söker ni på Kalsjo Radio och äh, letar er fram där äh, Jag kommer skriva Här kan ni lägga ert äh, Svar ett svar per person, tack. Jag tänkte väl också bara kolla läget med er också. Hur mår ni idag? Jag mår bra förutom att det är för jävla kallt här nere. Jag fryser som jag önskar att jag hade tagit en tröja med. Men annars är det grymt bra. Tur att jag har mössa. Det är himla det. Ja, det sitter med, med en patenterade mössan på. så att Allt för mycket kan du inte frysa. Jag känner mig inte bekväm här annars. Jag blir nervös. Då. Ja men Det är bra. Det är, det är en ny vecka och nya tag. Men det känns jävla kul att vara tillbaka. Det känns som att det är lite... Det är lite en bra språngbräda mot senare delen av veckan. Att väldigt... få göra lite fotbollsradio. Men det är väldigt skönt att ha den på måndagen. Måndagen blir inte lika jobbig och lika tråkig då. Man har nå det... någonting att se fram emot. Annars är det bara ångest på söndagen. Liksom. Det är veckans höjdpunkt på något sätt. Och den infaller redan på måndagen. Så ja. det, är, det är fint. Och framförallt när man har all härlig fotbollfärsk i minnet. Per perfekt. Precis. En härlig Premier League omgång som vi senare ska sammanfatta. Ja. Och även ett fantastiskt resultat för Sverige. Även om det bara var en träningsmatch. Jag tänkte dock att vi skulle inleda med vår klassiska mytomspunna programpunkt, veckans spaningar. Yes! Shoot, Simon. Ja, jag börjar. Jag har kollat massor, men jag har många spanningar, men jag kommer ta en. De andra kommer jag nog komma upp till komma fram och prata lite om senare i programmet. Men jag, jag, började, jag, jag landade i Ryssland mellan Moskva och Zenit. Där blev det då tyvärr vad ska man säga, huliganbråk och bomber och grejer och stackars målvakten blev skadad i ögonen. Eh, vilket är väldigt tragiskt och tråkigt. Men nu har Medvedev till och med pre premiärministern tror jag att han är, ja den. Han har gått ut och där och sagt att de ska höja straffen och han vill ha fängelsestraff för huliganism. Mm, så det, det kan man ju tycka att Ryssland har ju stora problem med huliganism så att det kanske är ett bra tag. Men själv som jag är lite åt det konspiratoriska hållet och jag tror ju att det, detta är för att de ska styra upp inför fotbollslivet som de ska anordna 2018. Så jag tror att han vill bura in så många av dem som möjligt så att de inte kan störa det, det evenemanget och skämma ut Ryssland. Mm. Ja, det, det känns väl som att det kan vara läge att vara lite proaktiv nu inför det mästerskapet. Jag menar, det har ju redan Brasilien börjat med för länge sedan. Då det kanske inte de har styrt upp, utan de har ju styrt upp eh, våld och eh, kriminalitet i allmänhet, eller försökt. Rensat ut lite fa eh, fa och favelor, eller, favelor och sånt. Och eh, sen kan man ju say, kanske frågasätta metoderna de använt. Jag tror inte de är några guds bästa barn och själva. Eh, poliserna ja. där nere. Men eh, det, det krävs nog ett styrketag om man ska rensa upp i sådana länder som ska ha sådana stora mästerskap. Där det finns stora sociala problem, ja. Verkligen. Så att, eh, det var min spaning. Mm. Hur slutade matchen? Har du någon koll på det? Eller eh, avröts kanske? Nej, det, det, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag är inte såhär jättekoll på riskfotboll i allmänhet. Men jag tyckte att det var en intressant anekdot. Mm. Som jag läste också, i läste också om detta och jag lade inte heller resultatet på minnet. Det, det är inte det, det, är det stora i det sammanhanget. Om, det finns, om det finns någon där ute i Etern som kanske har den här matchen kan resultatet så skriver gärna in det och mm. slås slå lite på fingrarna. Det är alltid kul att vara lite bäst av vissar. Zenit är ju ändå en eh, Champions League-klubb så att säga. Jakob, du har haft lite spaning på någonting tror jag. Ja, jag vill prata om Luis Suárez faktiskt. Ja, men vad trevligt. Hey, eh, Uruguayanen för 1987 mm. med ett förflutet i Kroningen. Skönt uttal på det här. Och Ajax. Just det. Eh, han leder faktiskt Premier league skytteliga trots Liverpools kräftgång. Nu ja. var det visserligen seger i helgen med 3-0 mot eh, Wigan. Men eh, han har alltså gjort 10-17 år år. I Premier League för Liverpool. Jag tänkte precis säga det. Känns det inte som att han gör alla Liverpools mål? Lite så är det. Det är lite knattig fotboll på den nästan. Han har ju börjat komma igång nu Förra säsongen var ju ganska Men då hade han väl lite oflit Ska vi säga så också. mycket Mycket och och det är mm, men... Lite avstängd också Ja lite avstängning Men det, det var ni också Men han börjar komma igång nu kanske Ja han börjar väl göra det Och flera experter har nu varit ute i veckan Och sagt att han är faktiskt Premier League's bästa spelare Inte bara bästa anfallare Eller hetaste anfall Utan att han, är, han är faktiskt Premier League's bästa spelare Oj det är nästan att sticka eh, ut Det är väl stora ord i alla fall mm. eh, Även om att han, han presterar onekligen i alla fall Absolut Och det är intressanta här är ju och, som jag vill diskutera lite mer grabbar Kommer han stanna i under januari-fönstret? Mm. Eh, ja, jag tror att han, ska, han, han säger ju själv att han trivs väldigt bra i Liverpool Men eh, jag tror att han stannar i januari Men eh, kommer inte Liverpool fram till no Får de inte någon form av Europaspel eh, Vilket jag absolut inte tror att de kommer få Kanske om de lyfter sig ordentligt Och kan, kan eh, skrapa till sig en europa League-plats, Men han vill nog spela Champions League känner jag Ja det tror jag och, och jag läste att i eh, Liverpools ordförande har gått ut och eh, sagt att det är odiskutabelt. Det finns inga liksom, det finns ingen anledning att sälja honom. De är ju snarare på, på investeringsstigen. De, jag tror inte de har eh, de vill inte sälja. De har gjort den, den här liksom eh, i spelartruppen som har varit så stor på senaste tiden. Så de kommer nog göra allting de kan för att behålla honom. Sen får man ju ställa frågan att till vilket pris och så vidare. Det är klart att de vill behålla honom. Han är ju onekligen deras bästa spelare. Deras mm. enda anfallsvapen. Så det är klart att de inte vill sälja. Det är ju självklart. Men... Och de har väl sagt att de skrev ju ganska nyligen ett hyfsat långt kontrakt med honom. De ser väl att han kommer börja prestera nu på allvar. Jo, med, absolut. Så... Men det är frågan hur länge man kan hålla en spelare som inte vill vara kvar. Mm. Som vill bitcha Alavan Persi till exempel. Som i och för sig hade ett utgående kontrakt men ändå... Ah, när spelare vill lämna av och den kadimus och villan så kan man ju onekligen ha... Alternativ i alla fall för att lämna. Ja, och eh, sydamerikanerna liksom Lex, eh, Robinho och Carlos Tevez eh, som eh, de, de tar ju till lite fula knep ibland för att eh, kriga sig bort från sina klubbar. De är inte förutsägbara och det är väl lite det som är det spännande i det här för att det råder väl ingen tvivel om att Liverpool kommer att vilja behålla Soares men det är ju frågan om Soares kommer att vilja behålla Liverpool. Exakt. Och eh, nu rycker bland annat City honom. Eh, bland annat med eh, bytesaffär med lite pengar emellan och de skulle skicka iväg Balotelli till mm. Anfield. Jag vet inte sanningshalten eller trovärdigheten i de rykterna, men det här har varit intressant. Det sägs också att PSG och Juventus spänner bågen. Ja. Och PSG kan ju spänna den ekonomiska bågen, men Juventus borde ju vara väldigt intresserade med tanke på deras fiaskovärvning här i somras. Ja, verkligen. Men även också att Juventus är väl ändå ganska attraktivt lag som inte går rätt skapligt. Så för det gör de här. Ja, de leder ju Serie A nu. Så att Precis, det... och de går ändå helt okej okay i Champions League så att det är ju en attraktivare klubb för en spelare som Suarez har just nu. Samtidigt så är det en attraktiv liga att gå till, jag vet inte om det är det fönstret man vill åt. Ja, jag ställer ju också frågan, hur attraktiv är Suarez personlighet i ett omklädningsrum? Alltså, ja, man har ju förstått till exempel det här när han gjorde avgjorde, nu ska vi säga en kvitterare för ett par helger sedan och fick fira helt ensam. Det var något som uppmärksammades. Ah, matchen, ja, med Chelsea-matchen. Um, och ja, man kan ju tolka det hur man vill men det finns väl något mått av slatan tendenseri i honom. Att han, han är stjärnan som, som ofta... Uh, något bli lite skräck, uh, på något sätt blir lite skräckinjagande på något sätt. Eller att han är ett svin. Jag, vet jag, inte jag vad tänker mig så på. här att alltså om man bara ska döma på, av hans karaktär på fotbollsplanen så verkar han ju inte vara den gulligaste killen sådär liksom, som man kanske vill hänga med och ta, över, ta med. Men uh, det, går ju, det är ju att svara på men jag tror väl att han kan vara ett, lite av en div och lite av ett svin som kanske inte passar in i en. Ingen lagspelare kanske. Mm. Ja jag tänker att just uh, någonting som Juventus har skapat är ju en fantastisk lagmaskin. Jag menar tills, in, tills inte vann där på, på, för ett par helger sen så var ju de obesegrade jag tror det var i 40 matcher eller någonting två säsonger i de vann ju, de vann ju, eller torskade ju inte den match för säsongen i, i Serie A och började ju detta året lika starkt de har ju skapat en lagmaskin och utan, om man får säga så visst, Andrea Pirlo och så vidare är ju fantastiskt stora namn men de har ju inte de här primadonnorna heller vad man ska säga. Man kan säga de har ödmjuka karaktärer kanske vad på ett som annat märkas. sätt Mm. Ja, det utmanar man väl lite om man nu bestämmer sig för att lägga pengarna på en Suarez. Mm. Absolut, men det, det ska bli intressant att se. Men Och, det, det, det, fast på det den andra sidan i Juventus kanske den spelaren saknas till skillnad från då det kanske skulle vara ett större problem i en klubb som PSG eller City där det redan finns sjukt stora egon i i slatan i Carlos Tevez och så vidare. Ja, men Visst behövs de här som vi pratade om förra veckan. Just det Zlatan har givit till många lag är ju det där, det extra den där. Alltså han höjer ett lag i matcher vänder matcher själv och det är kanske det som saknas i Juventus som sagt. Nu har det gått ganska bra för Juventus. Eh, nu har det varit på i helgen visserligen men eh, kanske, behöver, kanske behöver en liten extra en, en liten diva där framme. Mm. Så vad tror ni? Stannar eller går? Jag tror så här att han går inte i januari. Det tror jag är alldeles för dyrt och jag tror inte att det är någon som vill ha honom i januari. Men däremot tror jag att om Liverpool inte tar en Champions League-plats då tror jag att Liverpool kan få svårt att Eller i alla fall då vill han nog själv lämna, tror jag Då kan det bli tack och gött sommar. Ja, för en gång skull så är jag helt med dig Simon. Jag tror precis som du säger att det blir Liverpool ett litet tag till sen blir det nog eventuellt flytt. Green Day med Strayheart. Jag själv har spanat lite på, eh, vi snackade förra veckan om Real Oviedo eh, som, var, som är i ek ekonomisk kris eller man ska säga. Det verkar dock vara ett minneblott. Nu har nämligen världens rikaste man, mexikanska tele telefonmogulen Carlos Slim, tagit över klubben. Är inte han, var de har cirka fem gånger rikare än Abramovich. Då är man rik. Då är man rik, och har man fet plombok. ja. Ah. Eh, det, det blir spännande att se det här. De ligger alltså i division 3. Eh, nu kommer det ju börja snacka som att eh, de ska vara uppe och utmana om fyra säsonger eller något. Tror ni inte det? Ja, det jag som gillar konspiration, men vad tror ni? Tror ni inte bara att han, han har en man med alldeles för mycket pengar som kände lite sympati för en gammal klubb? Kan det vara så? Han ni... äger redan två mexikanska klubbar. Vet jag. Mm. Och är de, det, det kan jag inte i huvudet och kan inte kolla upp heller. Men kan det vara så att är de i toppskiktet i den mexikanska ligan? Det är jag vet fråga. faktiskt inte vilken han äger. Nej, inte jag, men jag har bara läst till att han äger två mexikanska lag. Det borde kunna vara intressant ja. att ta reda på om de är det, i toppskicket. Detta behöver ju inte innebära att han ska plöja ner Abramovics summor och satsa på Champions League inom tio år. Eller vad det nu kan liksom vara var rimligt eller man ska säga. Eh, utan det kan ju också bara betyda att eh, han såg ett eh, medmänskligt eller någon form av så här, lite affärsmannamässigt förmodligen eh, projekt eh, de ligger lågt nu, de kanske värderas mer om si och så många säsonger. Absolut, men jag menar mm. det han investerade var typ två miljoner euro. Det mm. är ju små summor för den här kan. Ja, det är kaffepengar. Ja, ja, så att det, jag, jag, jag, jag tror inte man kan dra allt för stora växlar över det här. Det skulle vara jävligt kul, alltså, som en kontrast till den spanska fotbollen som vi ser idag, där det, all, där det går mot ett tvålags-race. Nu är mm. det tre lag då, som är ganska intressanta, men riktigt kul med att få in ett lag som man kanske är en längre, på längre sikt det är ingen mallagad där någon drar efter de ett par säsonger. Nej. Utan att man bygger ett lag från grunden, nu går de upp och kanske kan gå upp och då utmana. Ja. Man får ju tänka det att han, han vet kanske inte, jag, jag kan inte hans kunskaper inom fotboll. Eh, men en rik eh, ägare innebär ju inte ett bra fotbollslag. Utan eh, en, en grundbult i detta skulle ju givetvis vara att, att rekrytera någon form av eh, sportchef som... Eh, som kan bygga det här projektet också. Läste att eh, deras att det, han ordföranden i klubben skulle få sitta kvar enligt första utsag mm. i alla fall. Eh, sen vet man inte hur bra han har skötte med tanke på att det kunde. Alltså, de har i... de har ju ställat upp det nu. Det är ju han för detta ordföranden eller vad ja, för detta ordföranden tror jag det är som är efterlyst av eh, Interpol. Oj. All right. Det Så att det är ju en taxin. Ja, precis, precis. Så att eh, de har ställt upp där nu så det vore hårt att ge han kicken direkt. Men sen vet man inte om han är kompetent för att ta Real Ovedo till några högre höjder. Nej, det, det återstår ju att se lite. Det är dock väldigt intressant och eh, jag såg direkt någon som kommenterade på Aftonbladet när artikeln kom upp några dagar sedan att, oh, det här blir ett fm 13 projekt <laughs> Och det kan man ju tänka sig, det, de kan nog ha lite pengar i Division 3 och vara ett projektvärdigt manager. Det kommer jag ihåg när man var liten och satt där. Och jag, sa, jag satt precis den sommaren som Abraham köpte in sig, jag tror 2003. Jag köpte in sig. Mm, det är möjligt. Då kunde upp senaste kunde ladda, ladda ner senaste uppdateringen. Mm. Eh, avspelet. De spelet. Och man lite vräk mycket pengar gick från ingenting till allting och så här 29 gubbar. Ja, det är häftigt. På eh, apropå projekt så har en viss eh, Snoop dag i dag gått ut och eh, uttalat sig efter att eh, Celtic vann mot Barcelona. Han vill göra lite av en Carlos Slim, tror jag. Kanske på mindre skala. Han vill köpa sig in i Celtics styrelse. Alltså. Vad säger ni om det? Nej, alltså det, är alltså det är fantastiskt på ett sätt, men nu tänker jag så här: lite varumärke. Vi, antingen kan Celtics känna as mycket på det och känna, kan verkligen promota sitt eget varumärke, så det är klubbmärkningen att man har en så känd och kanske lite spektakulär styrelse. samtidigt kan man kanske förlora på det med tanke på att den är ganska drogliberal och lite, ja. har lite kanske lite små kriminella saker framför sig och förflutet och det Men det vore ju rätt roligt ändå. Ja, onekligen en karaktär. Men <clears throat> om man säger så här. Eh, nu ligger ju inte Rangers i eh, toppskiktet. Men eh, den dagen de återgår upp igen. Då kan det ju bli ganska roliga Tifon, tror jag. Om, ja, absolut. Om man, tänker, eh, om man tänker som Hammarby. Ah. Det är ju klubben som har fått sig lite med nu eh, numera eh, som både AIK och Djurgårdare har drivit och eh, sjungit om i alla ja, Då kan man ju, ju tänka sig hur det skulle bli när Rangers går upp och kör någon stjärna tifon eh, mot eh, drogliberala jo. Celtic då. Alltså, nu finns det ju inte Rangers kvar där uppe, men på tal om det tror du, att Rangers kommer att ta sig upp där igen? Ja, de kommer att de kommer rensa upp lite i leden och sen är de tillbaka. Absolut. Mm. Ja, det känns som att de, de kommer nog bara ta kliv. Är det inte så att de, det snackas om att de får hoppa över nästa division till och med? Ja, det var väl tal om det, jag vet inte hur det bestämdes sen. Men... Nej. Nej, vi får se hur det blir med den här tycker ju också att skotska Premierliga har fått alldeles för mycket fokus. Dålig liga, tråkig liga, så nu tycker jag att vi lämnar den. Håller ni med mig eller? 2-1 mot Barca, vackert så. Skit jag i. det där vem fan har jag lämnat en telefon här? David Persson. Är någon du känner? Ja, är ah, nära kompis. Gött. Ska vi, ska vi gratulera honom i direktkänningen? Ja, det får vi, <laughs> kan, vi ta, kan vi ta bort svaren? <laughs> det där var EPs uh, Trailer Park. Låten heter Another Sun. Var det någon som tittade på uh, invigningen av uh, invigningsmatchen av Friends Arena i onsdags? Ja. Absolut Ja, intryck Att äh, jag har en teori om att Sverige är ett one man team Tyckte Anders Svensson är en jävla bra match Ja, han var duktig, det är, är det han du menar? Självklart är det det, ja. det är väl han som de har skrivit om i media Jävla, jävla passning Vilken magisk passning han slår fram till, är det 2-1-målet? 2 mm, eh, två, två två Ja, men på, på riktigt seriöst, Sverige känns, är det ett one man team? Det är ganska intressant ja, Det finns ett program på, på FanTV som heter From England with Love Jag vet inte om ni har sett det det, jag har sa satt sa några avsnitt faktiskt. Det är alltså några äh, äh, engelsmän i exil alltså som, som bor i Sverige äh, som snackar om äh, engelsk fotboll. Och nu senast då snackar de ju om Sverige England. Äh, de förde väl lite tesen också just det här kring one man team. Och det, det kanske är förvånande. De är lite mer objektiva eller äh, subjektiva ur sin synvinkel om man ska säga det. Jag vet inte. Äh, De så, sa ju att Zlatan var ju givetvis skillnaden mellan, äh, mellan England och äh, Sverige. Ja, det kanske ligger väl mycket i också att han gjorde ju fyra mål. Men visst, Svensson gjorde en bra match, det gjorde han. Mm. Men eh, samtidigt så, jag vet inte, de hävdade ju engelsmännen hä själva hävdade ju att de ställde upp med ett B-lag, mer eller mindre. Tycker det tycker jag var ganska intressant. Stämmer det? När man, när man tittar på, på truppen så är det ju så faktum att eh, Rooney är ju givetvis deras slattan eller man ska säga. Men han är ju inte på samma sätt... Eh, ja Visst, de bygger ju laget kring honom, men han är inte lika spektakulär kanske som Zlatan. Han är ju en väldigt eh, värdefull spelare för England. Jag vet inte vad ni tycker, men eh, i övrigt så, John Terry har ju slutat i landslaget. Rio Ferdinand, det är väl inte med i diskussionen längre. Ja. Lampard och, eh, var inte med. Lampard visserligen skadas. Och, eh, men annars, jag vet inte, är inte detta Englands A-lag? Ja, jo, det är ju det till stora delar. Det. Nu saknas några spelare visserligen, men det ser ju inte så kul ut. Om vi, om vi går tillbaka tio år i tiden när de hade ett mittfält med Beckham, Lampard, eh, Scholes eller det fanns många Carrick eh, som var betydligt bättre än vad de är idag. Mm. Visst men nu ska vi ha i åtanke. Det här är nationer som den största fotbollshybrisen i världen vågar uttala. Jo, men något. ändå på pappret var det, det laget ändå ett världslag då. Det var ett jävla femplusslag. Absolut, självklart. Mm. Men det, det, det, de tror ju att de är det fortfarande. De har, har ju sån hybris. Ja, jo, ja. men om man, lägger, om man lägger hybisen åt sidan ändå så kan man ändå säga att det laget de ställer, ställer på benen. Och visserligen Gerard, han är fortfarande ganska bra, men han är inte vad han var för 5-6 år sedan. Gerard Många något... av dem har ju tappat. Eh, och nu har de fått in lite nytt blod, och är Ganska intressanta spelare som är lite Chamberlain. Och, jo, viss... Ja, Will är på uppgång. Han är viss... väl liksom den framtida mittfältshän förrän snackas det om. Absolut, men de känns inte alls lika spektakulära som de, de hade på mitt i slutet av 90-talet. Det enda de har fått koll på nu då, som har haft problem med det är att de har en bra målvakt nu. Mm. Och det kanske är det som det var det som mest saknades för att De hade ju Simen ganska länge men han var ju... Det, det läckte ju ganska oh, ordentligt bra. där. Stund, men men så, som jag ser det är det ju att den här backlinjen som de har tillgå, den måste ju spelas in nu. Jag menar, de har haft Terry som kapten och hänförare och kompanierad med en av världens bästa mittbackar i Real när han var som bäst. Nu sitter de på en, en jättebra backlinje sett ur om man jämför med till exempel Sveriges backlinje så håller ju den väldigt väldigt hög klass den engelska med det är Jagielka, det är Cahill och det är Cole Baines på vänsterbacken. Det är, Les, eh, säger, det är Lescott också. Vi har Johnson på högerbacken. Det är ju en väldigt bra backlinje. Grym backlinje. Men det är väl att den måste sättas, eh, tror jag. Och det borde väl livsönt inte ha några problem för en, för en manager som Roy Hodgson. Nej, absolut inte. Men det är den där rulliansen också som mm. tror jag kost, kan kosta ganska mycket när man ska spela ett lag på kort tid. Ja, så det, det kan nog vara en del av förklaringen kanske till, till denna matchens eh, läckage även om det är svårt att planera. En, Säkerligen. Planera mot slattan. Absolut, förstås. men det skillnad från... Till skillnad mot Sverige så har ju en i Sverige har ju bara en försvarare och klass egentligen. Och det är ju kanske Granqvist också. Men det är ju Jonas Olsson. De andra tycker jag är alldeles för där och håller inte tillräckligt bra Martin Olsson tyckte jag var en jävligt bra match. Det tycker jag också. han är inte så jävla tokig när det väl gäller. Nej, jag tycker är ibland. Martin Olsson har vi en back på sikt framöver. som Han ska vara bofast där. Och det syntes ju att Brang Safari inte hör hemma i landslaget längre. Nej han är hemma på bänken. Eh, nej precis, då, då ser jag hellre att man, man plockar in en, eh, jag vet inte en Oskar Vendt kanske, eller, eller hellre någon allsvensk eh, på uppstuds. Safari ska pensioneras i landslaget ja. nu. Ja, han, eh, men också just på grund av, jag kan tänka mig att en del av förklaringen är att det är speltiden i Jan Löst som visserligen nu har börjat eh, vända. Han har väl spelat de senaste matcherna, men eh, Kanske i Albinos chansen. Albinos kanske får chansen, eh, även om han har spelat som till högerback nu. Jag vet inte, det går inte att säga så mycket om 4-2-målet, eller? Nej, jag tycker att det har så väldigt mycket med det. Så alltså, jag tycker att, det, det, min teori, jag tycker att det räcker så. Jag, jag är lite trött på att de pratar om det så jävla. De pratar om det fortfarande. Det är, jag det är, det är jävla fruktansvärt målet. jävla snyggt. Absolut att de snyggaste mål jag har sett. Men Det It's det easy att in... score in en open net, <laughs> som någon sa. Ja, det, jag tror att det var men... Norges eh, avundssjuka förbundskraft igen. Men, nej, men seriöst, det, det har gått mer än, nästan en vecka sedan. Ah. Ja, och det är inget, inget Maradona-mål. Mot England 86. Det kommer inte vara det. Även om no någon, någon som sa det. Jag tror det var, vi har satt studion i vanlig jävla ordning, som... Jo men det är ju en inkompetent studie. Så att det, jag menar. Förutom Lagerbäck så att de kan vi lämna därhen. Säger killen som brukar hylla Niva. Ja men Niva är kingen. Han är gud, han är otouchbar. Nej men i alla fall, jag tycker det är ett magiskt mål. Och det är, det är ett, av, ett av de snyggare jag har sett på länge. Just tekniskt och sådär. Men vi kan lämna det därhen. I Sverige har ju de flesta ligorna tagit slut nu. Om inte alla. Svenska kuppen har lottats och annat sånt trevligt. Men framförallt så har väl Halmstad blivit klara av falskvenskan. Ja det är trevligt. Mm, det är väl som vi tippade. Ja och det, bli, det innebar ju då Bye Bye Åkerby från eh, Sundsvall. Eh, och, och vem var mitt mittbacken där i Sundsvall? som hände? norsken Roger Risholt Roger som Risholt, gick ja. ut och sa att eh, det var mycket tack vare managern som vi åkte ur. Han sa faktiskt att det var hans fel till mm. och med. Vilket man inte kanske inte ska hålla med om för det är ju Faktiskt de som planet på jobbet på planen och inte kan spela ordentligt. Något måste det vara i och med att han sa att även om vi hade spelat i Champions League nu så hade jag inte stannat i den här klubben om han har varit kvar. Eh, det var nog någonting som skett sig där tror jag duktigt mellan Såklart. de två. Såklart. Men eh, man kan ju inte skylla på en manager. Bara. Det är ju inte bara hans fel. Även om Sundsvall inte spelar briljant och vackert så det kan man ju omöjligt skilja bara på en coach. Nej vänner, vad, vad, vad tycker du om Åkerby? Han är ändå bajare, Jakob. Eh, vad tycker jag om Åkerby? Jag har nog ingen spe speciell åsikt om honom. Lite småkyrgubbe, va? Ja, det eh, känns så. Han är... har ju gått ut och klagat på att eh, småklubbarna får så, in, inte får några fördelar mot de större lagen för att domarna känner press och grejer. Eh, och det har ni ju med flera gånger. Och inte gjort någonting åt det kanske Kan man tycka att han kanske ska göra någon motion till ä, SFF eller något sånt Men ä, han bara går ut i media och gnäller Och det har man ju inte så mycket respekt för Han är, han är lite bitter än allt Han, han, är, han är lite motsvarig till kanske och Simon Helmberg <laughs> <skratt> <Frymusik> <skratt> <Ja>, Exakt, <seja> den bittre jo, men, Vi bittra och gnälliga människor måste också existera ja, Vad fan var det nu utan mig här Sen bara ha... positivt, tråkigt. <laughs> Sen har vi även eh, Sopan i Malmö FF. Noling där, han var ju på väg att få kicken. Men eh, så som jag har grävt till med här lite bland alla skvallerblaskor i media och dylikt så har eh, det kommit fram så att han inte fått sparken helt enkelt för att de inte riktigt råder att ha flera tränare. För att de de kickar honom så måste de ju betala honom mm. ett visst antal månader. Men var det inte också det dummaste de kunde göra också på just nu? Att kicka den tränare som har fått dem på kursen igen? Det är möjligt, det är möjligt, men det, det verkar ju inte klicka med styrelsen. Speciellt ordföranden där och, som verkade vilja ha för en politik om att få bort honom. Mm, och det är också då att sportchef Per Ågren eh, har kommit lite i det ska, det ska vara lite så här att Rickard Norling har väl någon form av ambition att bli manager, medan i så fall skulle han ta över sportchefs sysslan. Mm. Eh, och det kan man ju förstå att det gillar inte på Rågren. Eh, så där har det väl varit ett litet... Man, det, det, det som ett syskonbråk läst jag någonstans. Right. Att de skulle haft eh, vad, som, vad, vad definitionen av syskonbråk i sammanhanget hur den var. Det var, det, var det var lite oklart. Lite brother från brother mother var det nog. Men de hade, det gick ju snabbt att röka fredspipa efter eventuellt bråk i alla fall verkar det så. Jo, jag vet inte. Men det verkar som att styrelsen inte var riktigt överens om det heller. Men att det var många som var emot det och många som var för att han skulle sparkas. Men att det gick lite i där med mannens policy som ligger ganska dåligt till ekonomiskt. Att det vore väldigt konstigt att sparka en tränare och anställa flera tränare och betala för flera att ha flera... Vad ska man säga? Det där med att sitta på Kop flera ja, precis men När, det, när, när det klubben ska spara pengar mm. Det känns Sam ju inte logiskt Samtidigt gick Pontus Jansson ut i veckan Efter landskampen och sa att han älskar Rickard Norling mm. Det låter kanske töntigt att jag säger det Men jag älskar Rickard Norling Och man det vet inte vad det har för bety betydelse att en sån kill Tar försvar Det är det jag också tror att han har verkligen fått gruppen med sig det där, för jag tycker det är så himla konstigt vad, det det de, det liksom, vad kommer detta ifrån? Och de kommer ändå liksom, vad är detta? Och, och även fansen ska man ju säga, för de är också på Nordlings sida och vill ha kvar honom. Så att eh, det känns som att det är mycket politik här. Det är någonting som har skurit sig. Mm, det är väl det. Vi har, eh, det har spelats Premier League i helgen. Har ni tittat något? Ja, jag kollade på North London Derby faktiskt. Mm, det var ja. väl fint. Ja, det var vackert. Det var, det var en bra match faktiskt. Eh, får säga att år får ju vara stor syndabok som spelade bort matchen därför Tottenham. Tottenham låg på ordentligt första kvarten. Hade matchen i sin hand. Och sen kommer en idiot av gigantiska mått. Stort klart att bort och där tappar de matchen. Uh, ja, Björn har gjort 1-0 i tionde, och sen uh, sju minuter senare, så drar han en tackling på Santi Casolla vid typ mittplan efter ett inkast. Och uh, med en ganska hög fot, uh, ja, där vi... han om kul. Uh, det var hon... inget att snacka om. Det var, som sagt, idiotackling av gigantiska mått. Sen så har jag lite berömt i domaren i den här matchen. Jag vet inte right. men apropå det. Jag kan tycka att det hade kunnat räcka med ett gult kort i mina ögon. För det är, ja. alltså. Det är, det är i luft som man träffar hans fot och det är inte liksom så här sträckt, två sträckta liksom vristar mot en. Nej äh, men går du in med dobbarna så, går du in med före så där med benet så högt upp i luften, då ska du ut. det ut spelar ingen roll att han träffar honom i luften. Det är intentionen en så ja. våldsam tackling, då ska man ja, inte ut Jag vara tycker på det, är, det är gött att han får rätt kort men jag, jag är bara lite så här, jag tycker att det är, det är så hårt att ta så tidiga utvisningar i en sån viktig match jag tycker det är så himla... Det, det, det saknas en viss domarkänsla även om det är, det är rimligt att, att ta en utvisning för en, för en dob eh, i ett knä eller liknande. Jag, Men... jag håller inte med dig där för att jag tycker att är det, så är det så pass solklar utvisning då kan inte domaren göra något annat än att visa ut en, en spelare även om det är derby. Det, det, ska, det hör inte där till utan det finns är... ju en fingertoppskänsla som inte alltid... Nu sånt inte jag hela matchen, nu så bara sekvenser av det men så, så jag vet inte hur han skötte sig i övrigt men uh, ibland saknas den här fingertoppskänslan att man jo, känner in och lägger en ribba och det handlar det därefter klart. istället för att ta direkt och då lägger jag du håller, en nivå så det är ohållbar. Jag håller med om den när det är mer tveksamma tacklingen men den här tacklingen är så pass brutal tycker jag så han träffar inte så hårt men själva intentionen och tanken... Men det var, Alltså, man ser tacklingen så tycker jag inte att det är något snack om att det är utvisning. Så, så är det bara. Jag ja, det, det är ju svårt att veta hans intentioner. Man kan ju hävda att han försöker blocka en crossboll också. Det, det ja. kan man ju på något mm, sätt men, eh, nej, diskutera jag tycker oändlighet. att den är för, det är en klumpig tackling som ska... Men jag vill i alla fall lite bröm till domaren där. För mm. Inte det för det röda kortet utan för att han visar fingertoppskänsla. När han eh, ger Santi Casola fördel med bollen istället för att blåsa en frispark som han, jag såg att han höll på att göra. Santi Casola går in i straffområdet slår ett inlägg och boom så är Giroud där och gör mål. Det var riktigt fingertoppskänsla. Vackert så. Arsenal vinner alltså 5-2 och eh, ja, det blir alltid mål i de matcherna. Det är galet. Trevliga tillställningar och eh, alltid fint med vinst också. Mm. Sen har vi även eh, Liverpool då, som vi avhandlade där Suarez eh, gör mål igen. Ah, ja. Han får så, göra två mål. Exakt, och Succé. de vinner 3-0 över Wigan. Man måste ju säga lite att det här var nog Manchester City-selg, var det inte det? Jo då. Både Chelsea och uh, United tappar poäng. Mm, de torskar båda två. West Bromwich vinner med 2-1 hemma mm. mot och, Chelsea. Och, och Norwich vinner väldigt överraskande. Exakt, med 1-0 mot United. Men är det så jätteöverraskande egentligen? För de spölar Arsenal hemma också dem lite på G, eller? The ja, fast ganska över. Ja, det är klart att det är det, överraskande, är absolut. Men... Det är ju ganska chockerande. Tro... hade du ju inte satsat tusen spänn på att Norwich skulle vinna. Jag har inte satsat tusen spänn på att United skulle vinna heller, visserligen, men, men just... jag förstår din poäng. Just på grund av att det gör ju väldigt stor skillnad vad man spelar i, i de här matcherna. Norwich borta är väl en tuff match, såklart. Och det är inget bottengäng av QPR mot just nu. Ja, QPR det är ju min favoritlag här i när det gäller ångest och förstörelse. Ja, det ju... nu hade de sin chans att slå en ja. annan bottenkonkurrent. Och Torskar. Med 3-1 mm. hemma mot Sarrfämtan. Det är ju fantastiskt. Bort med QPR. Ja, det är nog borta nu. Minst, min, minsta arenan i, i ligan och miljoner investerade i den här. Det är väldigt intressant att se ett sådant här stort. Ägarna verkligen investera pengar och försöker bygga ett lag och det bara blir punkakar. Jag blir lite lycklig när jag ser det. Hur känns det jag Hur känns det Newcastle Swansea 1-2? Ja, på tal om skadekänsla. Jag, jag, jag såg ju faktiskt, sen dog min, vad ska man säga, min tv som jag kollar på. Din fullstream. Okay. Ja, precis. Min fullstream dog eh, vid... Eh, Ja, runt, äh, mitten, av först. A, mitten av andra någonstans. Men jag, jag såg i alla fall 1-0-målet. Missade andra. Eh, 1-0-målet. Eh, Newcastle av pressen tycker jag börjar äta sig in i matchen. Så gör Team så en jävla dålig utspark. Jag tänker på Chesney i när eh, nu Milan där det är Champions League. Mm. Var lite liknande där. Ta, verkligen spela bort matchen där Team Crew. Tack, bra jobbat. Eh, skit, dåligt. Och det tappade de matchen på hemmaplan och viktiga poäng. Så att, eh, väldigt bitter. det var tråkigt. Men jag kanske håller på honom för att jag gillar att vara lite bitter ibland. Jag tror <laughs> det. är det. någon form av sån känsla, ja. ja. Eh, sen har vi även eh, Redding som vinner 2-1 mot Everton. Eh, Fullhem får en utvisning efter 30 minuter i matchen mellan Fullham och Sandland. Det är Breda Hangeland som åker ur. Dessförinnan har även Kassani Klitsch blivit skadad och det är oklart eh, hur det hyllar det. Ja, det är på röntgenpann så får vi veta det lite närmare nu senare i veckan, tror jag. Mm. Vi får ordinera och befalla alla där ute att hålla tummarna för Kassaniklic. Men det sköna namnet på trän, Cezanjan, fick göra mål. Mm. Just det. Ganska Erik, skönt för Martin O'Neill att äntligen få vinna, eller? Det borde väl vara det. Det är också ett lag som borde ha lite mer muskler än vad de visat tidigare under säsongen. Mm. Men det är väl lite typiskt Sunderland och eh, underprecera. De har, brukar ju ha ganska stabil och bra trupp men de brukar aldrig lyckas riktigt ordentligt i min mening. Och inte bara för att jag håller på nuka så men det är ju ett lag som ofta underpresterar. Ja, de har ju satsat en del ändå får man säga. I somras och tidigare också. I, i Fletcher och Adam, Fletcher, och, och äh, även Gian som de tog in som dock varit lite fjask. Eller han gjorde en bra säsong men sen så lämnade det för något äh, arabiskt lag. Exakt. Um. Vi, uh, vi tänker att vi, uh, vi nöjer oss med Premier League-snack Och uh, går snart vidare med lite La Liga Vad säger som det? det? Det låter skitbra Vi har en vinare. Ja men det låter bra då David, grattis David David är liksom Suarez det, kan, det är något vi ska säga i Det där var The Cooks och uh, Junk of the Heart Inom parentes Happy Och vem är Happy just nu? Jo, men det måste väl vara din gode vän här, tror jag. David Persson. Just det. Han, David Soares Persson. Han har precis vunnit en, en biljett till vårt fantastiska evenemang HIF Levante på torsdag. Ja. Grattis, David. Jag har också hört att du är en vettig person som håller på IFK Norrköping, så du är jättevälkommen. Är det någon som vill följa med så finns det fortfarande chans att uh, vinna biljetter. Allt ni behöver göra då är att uh, gå in på Culture Radio:s uh, Facebook-sida- eller gå in via Stampus FM. Där kan ni se länken som är delad. Och helt enkelt sno Davids svarsresultat. För han hade ju rätt. Ja. Så, så, det kan ni göra. så svårare än så är det inte. Och då får ni en biljett. Just... biljett åt jävla gött häng. Ja. Och apropå Levante. Så tänkte jag att vi kör en liten passage i La Liga. Vårt eh, favoritlag eh, Mallaga De kryssar borta mot Osasuna i Pamplona och Saviola fick spela dryga 70 minuter innan han pyttes av mot Santa Cruz. Jag såg detta också. Eh, och eh, ja, det går fortsatt lite, lite knackigt i eh, La Liga. Men eh, fortsatt väldigt trevligt i Champions. Vi får väl... Eh, ja, det tappas lite poäng i La Liga men det ligger ändå ganska högt fortfarande. Jag tror det är mm. femma eller sexa. Sexa tror jag det är, eftersom ligger femma tror jag. Ja, exakt. Eh, Valencia är 2-1 och Valencia håller också <clears throat> på något sätt kvar i kampen om... Eh, toppplaceringarna bakom den självklara duon som numera är en trippel kan man ju i och för sig säga i år. Den förväntade duon så att säga då. Den förväntade duon är ju givetvis Barcelona som vinner mot Sagossa 3-1 och Real som vinner mot atletic Bilbao 5-1 de ångar på. Men inget Ronaldo-mål va? Nej, var fem mål, inget av Ronaldo. Det är intressant. Sen har vi även Granada-Atletico, det tredje topplaget. Eh, som görs av Arda Turan i den matchen. Där. Det var även derby i Sevilla. Någon som har span på den matchen. Ja, lite span på den matchen. Mm. Eh, Sevilla-Bettis. Alltså. Det är ju ett jävligt hett stadsderby där nere. Och det har ju det har varit ganska rörigt i de där derbyna tidigare. Men det slutade upp lite i och med det tragiskt dödsfallet av... Puerta i mm, precis. Antonio Puerta som spelade i, i Sevilla. Ja. Och det var ju typ 2005 någonting inträffade, var? Ja, lite senare. 2006 eller 2007 tror jag det mm. eh, Och har varit lugnt ganska länge. Men nu har det varit lite rörigt nu inför det här derbyt. Och lite gripliga supportrar och lite incidenter sådär. Men det är ju annat ett ganska hett derby, Ett ganska ja. passionerat derby mellan... Då ja, jag slog på en bit in i första halvlek och då stod det 4-0 så jag var ja, det, det, det var det matchen. Det är också sånt ett väldigt häftigt derby som inte skrivs om i svensk media så mycket, mm. som kanske borde skrivas mer om eftersom det är häftigt. Mm, verkligen. Det... Mycket känslig passion och bra fotboll. Vi har även lite matcher som vi tänkte kolla igenom Framförallt så förundras vi över vad som har hänt med Viola. La Viola Exakt. från Firenze. De, de har plockat tillbaka Lucca Toni nu och han gjorde mål igår i 4-1-vinsten mot Atalanta. Ja, det måste räväga med anfallare på lite alla möjliga positioner. Där, va? För Bland att, annat på träna Ja, va? vi ser Vincenzo Montella, det lilla flygplanet, Sitter på bänken där. eller på bänken, han, han, han styr bänken och sina mannar ute på planen. Med bravur får vi säga. Mm. Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag har alltid haft ett gott öga till Fiorentina faktiskt. tycker det är väldigt roligt att det går bra för dem. Verkligen. En och ganska skärmig klubb ja, som är har dragits där, med är ganska det. mycket problem dock. Men. Och i skuggan av Juve så har de klättrat ganska högt i positionen Är det så? Tredje plats tror jag att de ligger på Vi har dem de på en delad tredje plats. Vi har Napoli som ligger lite för delad tredje plats. Okay. Och där kan ju de glädjas lite åt att Juventus kryssar mot Lazio 0-0 Och Napoli Milan slutar 2-2 Samtidigt så spelar ju även Inter-Cagliari Där Ekdal fick spela hela matchen 2-2 även där vilket gör då att de får ganska bra häng på topplagen när alla kryssar bort sig eller man ska säga när den här omgången. Ja det var väl lite storlagens bort, bortkryssande som mm. var temat denna helg. Men det är faktiskt väldigt roligt att se också med tanke på att Fiorentina verkligen var ett sjunkande skepp förra säsong med sparkade tränare som spör spelare och dylikt. Ja, det var ju alltså, det, det var det som räddade dem var ju alltså, det var ju absolut sista momangen kan man ju säga i princip. Eh, de var på väg ur. Det var lite konstig andning och liket vakna. Liksom. Mm. Det, det var ju så. Granqvist eh, fick spela i helgen och Hans Bologna vinner med 3-0 mot Palermo. Det mest uppseendeväckande där är kanske att det utdelas fyra röda kort. Ja, det är, jag har inte sett det bilder från men det vore intressant att se vad det är för hur det kan bli fyra röda i en match. An Antingen fick domen spelet på något sätt eller så var det en väldigt ful match. Ja, precis. Ja, jag såg inte hela matchen så jag kan inte uttala mig om det men det är, det är kul att det går bra för, för italiens svenskarna i alla fall. Verkligen. Även om Ranegi inte fick liva i helgen. Vi, vi såg även att Slatan saknas något enormt i PSG. Ja. En riktig tillställning mot Renn. Mm, apropå utvisningar. Ren åker på två utvisningar. Och, och de kan eh, ändå inte vinna. Lyckas ändå vinna Ja, eh, alltså. ja men PSG kan lyckas inte vinna med två man mer. Det är ju katastrof. Det är katastrof. Nej, nej, jag mål igen. Och eh, ja. Allt är alltid som det ska. När Zlatan är borta, dansan är ner på bordet, är det inte lite så? Så är det väl. Och det var det förra året också. Han mm. har fått stålt i skogen i år. Ja, nej. Det, vad ska man säga egentligen? PSG. PSG. De måste själva sig. De måste kunna spela utan Zlatan. Mm. Ja, jag tror de har kallat till någon form av så här, möte där de får gå igenom vad, vad är det som gäller. och Det har varit för mycket folk och familjer på träningsanläggning och dylikt så... Ancelotti gick ut och sa att vi är i kris mm. och det är väl ganska det är väl ett kan, statement. Kan det vara så att det är för mycket divare i klubben och att det blir för någon, någon lite jag jag jag stämning. Man gör lite som man vill och det blir. Jag tror eh, mycket beror på att de har nog inte hunnit eh, spela ihop sig tillräckligt. Så är det så är det med all säkerhet. Du brukar alltid ta ut sin rätt lite. Mm. Ja. Jag menar I det längs det, det, det, det tog tid för City att bygga ett lag också och så vidare men eh, ja, det, skillnaden i denna ligan är ju att det finns ju inte samma Visst, man säger, Lyon är ju väldigt stora jo, klubbar. Men, inte... men det är ju inte United och Chelsea som det är inte, har... Det, det är ju en uh, generellt bra mycket klass på alla Premier League-lagen vad det, alltså det är i. Alltså sett över hela ligan. Jag menar, Fulham skulle kanske göra ganska bra ifrån sig Förmodligen. Var det, var det uppe i toppen kanske. fjärde plats i alla fall. Det ska nedbrass. bli intressant att se nu, nu när de, de har ju en bra chans i, i Champions och spelar ju även i van. Ett annat lag som har tappat fart är ju Bayern München som... Uh, de kanske redan har avgjort ligan, men eh, de har tappat lite sting, har de. Eh, de kryssade i helgen mot Nyhundberg borta. Ja, efter åtta omgångar var det väl åtta raka. Sedan mm, dess de det väl, någonsin. De har tappat tappats lite poäng, men... men det... De har ju ett, ett grepp som de ja. borde kunna hålla i mm. Jag, Jag vet inte om man kan sa. säga att de har tappat fart. De, det var väl inte en bump på vägen, eller vad man ska säga. Lite hål som de körde, körde lite i diket, men det är... Det kommer inte stoppa dem. Det tror Nej, jag inte. Det tror inte jag heller. Jag hoppas på Dortmund, men det är alltid gilla Dortmund Men det känns som att. det, det är Just nu nio poäng ner så att jag... München-tåget har gått. Vi, förra veckan hade vi lite span på våra vänner i Holland. Uh, och även denna helgen gör både Samuel Armenteros och Deniavdic mål. Till skillnad från förra helgen så båda, ledde båda målen till vinst. Herakles med Armenteros som gör ett mål och en assist, sist vinner med 5-1 mot Råda medan Deniavdic gör ett av målen i Svales 2-0-vinst mot Breda. Samuel Armenteros, det skulle vara kul att se honom i en, en A-landslagströja snart tror jag nästan. Ja. Bara på test kanske, men ändå. Jag tänker att Sanna har ju redan fått chansen och Armenteros är ju en mer etablerad spelare i erdvise. Men för gud, skulle om Ranegi och Sanna får chansen så varför inte? Mm, Go, nej, det kanske blir succé. Han har ju dock eh, ganska frekvent speltidis i u så de har nog, nog span på ja, honom. Ja, det är klart. Det är klart de eh, men ändå, pass. då vore det roligt att se om man kan testa, testa a lag lite. Ja, absolut. Jag tänker att vi ska avsluta dagens program med att tippa Champions League som, som stundar. Uh. Vad säger vi om det? det? Det går ju fortsatt tungt för dig Simon. Ja, ja, ja jag vet inte om jag vill tippa mer. Vi jag har hoppat bara, över ett par omgångar här. Men vi tänkte i alla fall gå ut storslaget med Juventus-Chelsea. Ska jag börja på den? Ja, det är klart jag ska börja. Som... Ja, Juventus tar 2-1. En tråkig 1-1-historia. Och jag säger alltså 3-0. Till juve. Till Jove. Mm -hmm. Gala United. 2-0 till Galatasaray. Jag försöker chansa lite så jag kastar till mig lite poäng. 2-0 Gala. <laughs> 0-3. Och jag säger 1-2. City mot Real Madrid. Spännande möte. Spännande möte. Men uh, City har ju inte imponerat så det jättemycket i. Uh, Nej, de är, i är väl i borta. De är borta så jag tror faktiskt Real tar dem med, typ, med en ganska komfortabel 2 0 seger. 0-2. Jakob. Jag tror att Real vinner med. Jag tror att det blir 1-3. Äh, Benfica mot äh, stora skrällan från förra omgången Celtic. Benfica tar mm, 3-1. Det blir såklart 0-1. Samadars avgör. <laughs> 73-3. Och jag tror det blir 2-0 till äh, Benfica. Jag tror på Benfica den matchen. Ja, äh, det är ju faktiskt ganska intressant. Jag tror det, det gör så en jäkla skillnad när de spelar på Celtic Park, tror jag. Men äh, det är ju min äh, stilla spaning. De, de var inte så att de inte hade vunnit, innan HF-mötet så hade de väl inte vunnit, nej det var något annat möte. Men de har inte vunnit borta på tusentals år i Champions League. Och det var väl givetvis inte HF-mötet då, utan det var väl eller omgången i, innan Barca-matchen. Nu kanske jag är ute på väldigt tunn is. Ja, det är väl lite så vi, det, är, det är lite gött att vara ute på den här tunna isen. Ja, man, vi ska vara där ute. Den hellebergska isen. Ja, den den you left is. me hanging. Jag fick liksom ingen sån backup där kände jag. Men, Nej, eh, men vi ska vara ute på isen. Det är, vi ska så jag är fel. Och ni där ute ska rätta oss. Ni ska vara bästa i eh, Rafael van der Wart vill vi ha in ännu fler svar eh, på. Vi vill ha med oss folk på torsdag och eh, hoppas... Hur många har vi som antänder i dagsläget grabbar? Jag det är ett tiotal, eh, men det är ändå bara två som har vunnit biljetter hittills. Vi har två biljetter kvar. Eh, ni som vill vinna dem kan ju bara skriva hej, hej. Vi tycker att eh, Rafael har är ett vart. Eller as. så kan ni höra av er till 0735 24 12 12, Och så kan ni skriva date, frågetecken. Är, sen, det, är det, det ditt nummer, kommer? Ja, och sen bild. All right. <laughs> eh, mina, jag har bara kvinnliga preferenser, dock. Åh, oh, vad jag har längtat efter att säga telefonnummer i radio. Du har bara väntar på en chans att få göra det så ska vi väl passa på att göra lite reklam nu Nu, nu är vi ute typ på här så ja, Vi har lite reklam att göra. Den 9 december så spelar OV Helsingborg, alltså handbollslaget här i stan, en match. Och vi har precis inlett ett samarbete med dem. Så vi är alltså i Standus FM. Vi vill promota handbollen i Helsingborg. 9 december. Den första december är det julsittning här på villan och eh, det är för Stampus stampusfolk och det kommer bli en jäkla sittning vet ni? En riktig fest. Gå första dit. december. God dit God tid. God tid. På tid. God tid. och tid. Eh, bl mycket tid. God tid. God tid. På torsdag är det back to basic på, på villan. Det innebär alltså att det kommer spelas god 90-talsmusik. Detta vill ni ju inte missa. Torsdagspubben med Aqua, Nordman och annat gött kanske. Tråkigt är att folk bara blir för, för unga för att fatta det härliga med 90-talsmusiken. Precis, för de var två när den här låten kom mm, och så ja, det är ju så. Det är tragiskt. Men äh, det kan väl vi gamlingar ändra på. Än så. Ja, vi, ja, vi kan sitta där med Aqua och minnas backhem. Liksom. Det är det där vi gör. Ja. Eh, tack för oss. Eh, Emanuel heter jag. Har det gött. Vi ses nästa. Vi ses på torsdag. Ni som ska med också, hörs vi nästa vecka. Det gör Absolut. Vi. Ha tack det bra. Tack för att Bye bye.